Mr. Okey note to all the beasts of the earth don't push only. The others aren't pulling away. I don't want diren give himself Ikuzten Gure basterak naturari eskaini hemenaldi bat Egunon deneri, gure bazterrak emankizun untan berriz ere behauzen gira. Hirugaren aldeko eta ikusi dugu doi bat bizia, labur hantxa, bedeziki. Alde untan joanen gira, nola musika kantua eta hautzaren lanerat, burdina eta kantua piskabat egungo gaiak. Ekuze, herri kantaria ote, seurik behauzen, aspaldiko kantari talde bat abiatu eta, beste talde batekin bat eginik, egun uh, didie irriguenen, nola garen dugu, makila astaketola harritendenez, makilaren uh, aspian edo menean, uh, kantari talde aski ezaguna dugu disco berri bat ere agertu dute, funtsian, Kantariekin, behausuzeko kantariekin, proposatzen datzuet egoitia izan batez, nola eta sendako kantuz ari ziren biztan da. Eta entzunen dugu ere halako errepetizne bat saio batdu Napalleuko el izan, egu begiko dianantzan eredoi bat egun sartuko gira beraz. Eta lehenik goa zen bere errepetiza hor... Itsatua ginen aiplatokoko ginuela hori dena Didier Iriguenekin. Hora Hemen gira Didier Higuainekin, kantuka kantari talde horrek, badu, jendenik historia bat, behauzen sortu zela erra merda, ez, lehenik? Bai, egia da, lehenik, bon, dila hoi urte airoskit aldea montatu nuen, Eta gero behaz dela zazpi urte montatu du uh, kantuka, koroa, uh, airoski eta burgaintzi bitalde dira egun uh, kantuka, kantuzari. Ba, Bo, haintzu, ba, kaxik seur, amikuseko kantari talde hondiena, eh? Bai, egia da, egun uh, hondiena da, eh. bagira berroita amar bat kantari. Ba, eta beraz, Didier Higoinen erresponsabilizte hondibat ere, gauza honak inber direla ez? Alba da ba, ah. eh, responsabilitatea ba, dena bena, sustut lanbiziki bai, seit polit uh, politialgitzeko. Uh, ba, jakinada, da, eh, kantari talde on baten dako beharda, berdira kantari onak, eh, bos dehak eta chefak gero aipatuko dugu. Inan hiten alde horra, mi cousine Madela kantari munda eh, onak dira, minan, kantuaren tradizio edo nola ikusten dituzu jendeen bos horiek edo Ba, tradizionala bistandena, uh, ba dira, bom, hamairu, hafen donapauleko kanto namendutik, hamairu herritaik heldu dienak uh, kanto zartzat. Eta, ba, kanti amaite dute zer nahi izaz, eta... korala horritan beti ipatzenda, gizonen boz palak, musiki gaitzak direla, boz tira hurrik bakarrik, xabla zela behinan. Ez, ez, gorua zer nahi izaz bat gizunak, uh -huh. behaz uh, biak, uh, emazte geho gizomeno jo, sustut, uh, baxetan, frango eskaz, eta, uh -huh. Ahal dena itendu. Eta, bon, amaturak dira denak ashtapenian, behin dan, baute formazioen beresi bat, kantari hori, kantatzeko usaias, eurazale? Ba, rezeski, formazioen bate, kantatze, kantatzeko gustia eta usaia. Zolfezat horiek pixka bat, pentsatzen dut repetizionetan nikashten dela, pixka bat, da?. Ez, ez da errex batira bat ira bizpailu bizpailu dakitenak, bena ez, hausiek ez dakitez zolfezik ez. Eta chefaren aldetik, baxuk, uh, musika formazionez bat-bat dussu, xeura seribarra? Nik, afen, kipitipitiki in tuta uh, eskola, mm. uh, linik dena de paulena, musika eskola, gio baionan e-konserratuari joan aizan mm. aniz, uh, urte sumeite ez daura. Gero, you know, hau tuaren problemen dussu, baxukua, bon, eh, eskual kantoa, uste dut dussu lanzen garenik, ala deneta ikte ausi? Es, eskual kantoa, uh, Denak, shalbu bate do beste denak eskuaraz. Ba uh, uh, bon, zure uh, uh, uh, eh que no le han compositore maitagarinak, eta beste eta beste eta soy un Ortega Lesbord eh il eta... Gero, Gentilly, Hesville, Partisienne, Chiquatsen ta hala. Quiero emaste bossa que tira je parlienne chartois, fa bo... nice gisan korola kisandira astapena noia uh, uh, e egokitze da adaptazio nebelesiak gimerdit oso la ou vous êtes d'accord là euh enfin atzemait institut sernaijas la ou vous êtes tan herrietan uh, berdenak uh, badira laiker aspaldin atira partisuak la ou vous êtes tan uh, Bah, vérique ya ta dossier la ligne discabart, euh, oligerta calibada. La gerta calibada ici à Ria, euh, naïnienne ou ibada vers euh, termine ça ah. la sapi urté à riguer la cantos. la disca indu Baten egiteak zerbait egartzen du, zuen lana fin katzen, momentu koa? Fin katzen, eta nahin nuen prezeski eta gien trazabat izan itia. Zena beti, kantu berriak, kastam eti da, lainan? Beti, beti. Baten segitzen du, beti. Ego berri, xaxo inuntan, badusi, koncertu bat, berriz eki, donapaleo, neman behar duzue, anango eskila entzuten dugu, funtia? Prezeski, ego berriz, koncertu bat, la ola okasione bat dure eguarriko kantuan emaiteko bestelako astentiu ordian hori konzertu hartan emaiten ditu kantu uh, uh, uh, kantuchar batzu uh, oiegubegi gauata uh, gloriata uh, lenoko ai dedike de renetanta uh, mm -hmm. ara Bon, gero beste alde bat badute koralek jendeak biltzen dien direla, berri ta marlagun alere, oh. a ah, mi kusaren batasona iteuzu, hartu game, hartu susta gitu. Hartu susta, wie stand so, wie stand so, senta jendek. Gero no la, eztean behin korala lan bilhetan, eztean behin ostale gocies. Ego koncertioa badu laik uh, aztian bietan uh, itendu eta mm. diška horreniteko larumata txalde sumeite gini tugu lanian uh, nah, Beztenez aztian aldibat, aztian aldibat, aztian xerda sailtasun na chefabatenako bozguste naharmonia horren ardiestea joiatzea eta nola staixe hor sta sta beti aige, berda berda bistan dena pazientzia, biziki pazientzia, io lana kasetean anregistratzen tout bosak, io bederaska bosbaccha bosbac, ora bederaska denak, dan lana lana galitendu bat bistan like uh, sa spiertes sulla uh, colanbat uh, uh, proiettore di tuso che roli bonus servite velesi lanci come poi ti tendi là bitanda corala andie che ti ha test un messaggio ez uh, cantaldi sabalbat e un messaggio a tsu a divide sta dopo la acqua eh se tutto la coprogetto da bisicche messa te nemaitia ta belunis uh -huh. la cose ti tema rimadu gli ndia ...kantu uh, tradizionalian ari eta dener uh, gustatzen dena. Placerra beraz? Prezeski, prezeski. Ta ikusen dizan duzu, so, bentuela zendak konten direla hor? Ba, prezeski, eta nolaik konzertu bat, agerri zu, ...kantariak konten direla, nire ba, eta et publikoare ba. Eta publikoaren nainzinen agertziak, eh, ...kartzen duz, zerbait eh, nore gana, ...unsa iteko nahi ikeri, Ba, ba, ba. Uh, nahi, enfin, untsaitia nahi, biztan dena, eta laike plazer bat, uh, bon, repetizionetan, zumetaldi akitiagira denak oh. ordean, zumetaldi haxetzen dena, biztan dena, eta badelaik konzertu bat, motivazioen berri bat, uh, publikoakunten ordean gure bat, sehitzeko uh, emeia beti hor. Gero, koraletan problema da, batzutan gazte gutizko dela, eta ah, ah, emazte gehiago, eta non zer dira zure argumentua bintzeko jendea. Hori, eixo, ez dut argumentu hori bezikik. Bon, aleike, ez dut sobera, fen, plenitu behar, zenta badira, behoi, behoi tamar urte, urte inguru horietan, badut, aleike kantarian egian bon, zu meit deindienake. Bari, gira honetan moitu tebistan. Prezeski, egian ba. Zanta ah, <laughs> gero egia da musika eskoletan, ez dela emberste ere baliatua, ez dela emberste puxatzen kantatzerat. Ez, ez, ez. Agunguti, agunguti. Gero ari buruz, baikoak beraz. Bara ki zo, ondoko ortean, zerg beti behi uh, landuko duzun edo? Kantu behiak, beti onoz takitxo bera, bon, len ik... Bakantza sumeitartzen ditu go, hamozte hon, uh, azte, urte uh, uh, Untsa adiatzeko. Ah, Untsa adiatzeko, Frezezki. Hala, voilà, mineszkert ha, ditet. <'en> da Bistanda gau, gau seindua, nola jan uh, Europa guzian eski zaguna den uh, airea, stil nart hori alemanietik heldu zaukuna, ingleserat pastutena, franceserat, uh, eta funtsian hamalauiko <laughs> gerla aipatzen balin badugu, eguberiz uh, lehen gerla urte urtean omen uh, aleman eta frantsesek uh, elgerrekin kantatu zuten uh, kantuetarik bat omen da hori uh, gau seindua. Beti harako itxura honki garribatekin urte aztapen huntan behar bada, gogoratzen ahal duguna. Guazen aintzina eh, beraz kantariekin eta hor sol izanen ditugu eh, kantari, eh, kantari diren jende handan bat. eta argaz uh, harmonia handibatekin eman kantu bat, baina bozaren bihotzeko teknika bat, hor, uh, kantar italde, garen eh? nugu, serior guztietan trebatu behar baita, boza uh, aznore garen bihotzeko gizan uh, kantatu hain zin. Ez funditzeko da hori mundu uh, guztien erabiltzen den teknika, behinan trebat zaile bako txek, kustabu peden moldean egitzen duena, entzutendu dugun bezera hor. ia uh, eh uh, kan toka kantaria taldean uh, kantaria tarik sira eh sou behauseko azira talde horren biotsa dela peska bat ez eh? so hor sortu baita eh? ba bes uh, kantuka taldea bes behauzen beha sortia baina bon, eta aintzi enfin aintzinan airoski taldiazun eta bes uh, bon bezala... Beste talde, uh, bokeintzik taldea, eta uh, arreztatu daik, behaz hango kantariat unnat gintzu, eta behaz talde uh, handiat handi bat badizio behauzen. Bo, ez sekretu batzuk ere, bordaleko eskualetxean den kantari talde horretan parte hartzen duzu. Zerdu hmm? berezi behauzeko talde horrek? Bo, uh, lehenik, bo... Ene shortiko herria baita beauso beauso horitan bizikleta bainiz eta bon gainetik uh, taldea bizikleta baita beausoko taldea bon eta bon hori didierieskaren bon ba, bat dira boss beretsiak boss laubot setan eta lanitur boss batzu bizikleta onak baita dira batzu boss eta boss ederak gan eta talde hortan egin e, diren mesela boss ederak eta bon. Uh, em, emazte eta gizonak elgarrekin dira, beh, lau, oui. lau ah, bosetako ah, korala, oui, berazan. Ah, ah, ah. Eta momentu guntan uh, bon, horrek kartzen dut, ere, pentsatzen dut, elgarren ezagutzeko parada eta... Ba, xo... ba, ba, ba, eta ba, hori, hori esker, bizik iaize eta bon, egia ezan beha zen anintz elkarte bat direla eta behaz bon, herri hori biziki airosauzu eta be, aniz gauza baxatzen eta gaztek badizie zer bon, egin, herrian berian. Eta vale, maiteute jendak elgarrekin kantatzia? Ah, ba, hori ba, ba. O, kantuz eta elgarrik ustia hori ba. ba. ba. Eko zituko errepetizuenak, etentuzi ola, pare bat, numeitan, eta gero ba. zait edateuzi elgarrekin. Ba, hori guri zeit... ba... <laughs> <laughs> <Nos atzikon? laughs> eta eta eta bez bad hila ere aldi egiten dizio eta bez urte betetzeak uh, bestatzen. Voilà. Hala, ah, ez da beti noiz baita ekipan no. Ba, juiste Ma eta aspaldian kantari zira, nola ikusi kambiatzen ikuste duzu? bat beren uh, kantatzeko moldea, ho ba, hobetzen eranen dugu? Hobetzen hobetu ba, hori bai, hastian beno gehio ba, hori egia. Gua bai, eta gure kantiak gehia goidora ditzu eta ikasteko eta HTML HTML senta ikusi 두고 solfège mentora cest aussi la vitesse denek eta aise da Ez uh, es bon et disi e, e, bon guay va uh, teknikarekin ai ge sou serta ikachia bot saker sindizio eta berenaska ba berenaska eta gu haurek gure etxetan ikasten edo edo hola hori entut da jendek bakotzak bere etzan bere bere partisionetan denek ez behar bena bo so miisua prestatu behar la hola egiten da la bai zigitzeko ba eta amin aminat lan bere enfin Zure okay, ustez, okay. uh, taldearen interpretapen hoberenak zer dira, uh, kanto txaharrak, kanto ez dakit bat, dira kanto batzu, hobekia emaiten tutzienak, edo ez dakit, non hasen <laughs> ditzen eh, alden hori. Bon, ez duzu no. so, ahize hori horren ertia, bena, bon, egia, bon, uh, kantiaren ahireak emaitenzi, emeia, uh, emeia, fein, gehiago bihotzekin kantuz artzia, oh. Eta ba e egia dependentzen zen zenkantierk ere dependentzien zienola no la no la eta tochar horiek bahut arraztuta beti biziki fenguk zeurik ba me ditzu eta biziki kandu zar horiek egia egia Louis era Kantuka kantari talde orten zira, eta Aspaldian, kantuza iziaz? Boa ezi erretetan sei urte bizi hor nizela. Leheno kantuza izinen? Ba, ni haur, ola. Bo. Baskarita hilanda eta bestaineta, ola. Lagunekin oztatietan, ola? Ba, ola, maite, ola. Ba. Eta zeh, zi, kantatzen ziri, mistan da? Hemengo kantu, kantu Eskoldun kantu jarrataik. Ba. Zustut, ola. Ba. Eta zer da, erreten aldaukuzu, zer da zure kantatzeko plazera? Zendako? Um... Maite hurtu, ola, maite dut, kantatzen, Lagunekin. Biziki plazerdot. Nola kaxi usudamandeza zure lehen kanto horiek? U, uh, etxipitik. Etxen, eta arrunt haurra gindelaik egin den beti ha? eta eskolatik landa beti ikantoz. Uso, korrala bat egin hain izde laik, disiplina pizikadoa, jara, sefari obeidut, aizeta hori? Biziki, ez bate berdein. Aizedea laniteat? Ez ez da bate bat egin behar da obeidut, behar da kasuin, behar da... Begia, chiqui, beabia... Gero, diendek hainitzu memoria bautte, ere, gausen... Ikasteko, alazuk paperakin izira, partizionekina... Partizionekina... Partizionekina, anta Beharria eta enig ez dakit eta... Kasi usu lehitzen piskabat? Piskabat, ez eta bestibatzu bezala ez. Eta batzian? Ba, eta batzian, baina, eta... Kantatzeko doia? Ba, enez eskolan hilia eta musikainako oh. ez, bate. Hola, batez. Eta, eta, eitzeko gokauzula, hola, hajita Ba, laketut la biziki eta lagunik ilan, eta... Eta, bosa zu, berotzen, kantatzeko? La... Ba, aizio da, prestatzena. Hola, baina. Hola, baina. Baina, baina. Baina, baina. Baina, baina. Jean-Martin, kentu kentari eta zira? espaldian kentu zari, zubede? Erri aste eztetik, zaita da zunaturtek guai... Eki eta... Inainien behin korralat eta hola buakhtien... Airozki hori? Airozki, eta gio hori gilan aste eztetik ero oriba inolena osebrasera kentia metesienen ba maite ba hola ostadian ta kolpotean no anko se, se diferenziada hola hemen korala batean kantatzen delaik ostatutik eman dezagun hitzak eta hokiek eta ikasten ah. e, e eh, tu eh ah. notake xusheno hola eta emaitza derrada derrago benturas eta txindena ein toro pilabotsetan sumitaitz rei sortzitanen emitento derrago bai xe Et le chef à dans la han Chouchaineiden président Abada va challenger contre la scène et à création hein il mer impéter veut je ne so complètement dans au bac de de solista originaire ouais va te débiter dans cette histoire témoigno zvezte zvezte spada n'a pas banio hercent ni ni s'aginnote enfin on l'a torts ouais mis dans la il a fait cette Ainis e, el, no, na 5 seit. Ga, gero el garkekin kantatziareko plaser Ni kantemaitote eta, la eh? Gotik gutigeldu eta kantu hartzeko, untsa hartzeko. Eta lagunen lagunen artean. Lagunen artean, eh, ere lagunen artean gira, bueno, eta untu el garkekin zuten unsala, hola, imendogushotania iteko kantu andara bat ezagunak eta behar bat ez ezagunak ere egungo egunean gutiako kantatzen baitzira eta hor beraz beauceko kantari talde emaiten emiten saukuna dugu gure egungo bigarren partean bosen ondoan, musikaren ondoan, ingudiaren musika, garen dugu Martailuaren, Mailuaren musika ere, joanen gira Jean Daniel Garriador mintzatzerat, bera dugu behauzeko hautza. Ofizio berezibat, jadanekekusi dugun bezala, berritu dena, teknologia berriekin sartu dena, baina betiko hautzaren ofizioa alainan soa eta burdinarekin ibiltzea baita. Hortan, ibiliko eh, gira, bisigusia ofizio hortan ere eh, manik, eh, Jean Daniel Garayadorek, badur segur gauza hainitz kondatzeko. karaskan hemen eh ta uztegon osagiria da gei hori gai gausan no andoni zure de charniat seat hemen borubinoli l'artane bon no zure gargite bon zure bora asti bisko batean hori da hori eta nada baba ama ora suo fisima mintzatzeko bisko batean Hola, chutilla. Va men, men t'naldo conçada bisque. Chukatori. Ba, pa alsu, pa alsu nen un tewertzen. Ba, ba, ba, berra da ba. Ude vegmandez eta orditzu. Eh, esto importa. Menala, esqual irateta kamen. Chukatori. Es men biscada. Bisita se nota sous sobre atelier angira men, eh? bai. Jan Daniel Garriador no. behauseko auza hola egiten da. Dai, behauseko hauza. Ba. Eh? Beti danik hauza ofizio hortan egontzi da edo? Bago, no, bani no, gazte-gaztetik. Aitaikin hasia hemen eta oita oita amak batukte. No, beti biztan da izan behar da familiakoa, nun behit ofizio hortan txartzeko, ez? Eh? Txartzeko, guztia ba. ah. Ust, hola edu da araiz eh, hiru egenen erasianek euken du ah. bot halaba eh, ariena Ikersten ofizi guain. Ah. Uh, Unar urtea urtea urtea. Gio, plantatzeko etxen. Uh, oficio berdinian edo? Eta ikusten, eba, azteik... Eta, eba, eba... badu guztia. Aida, bizik plantatzeko eta denak edo. Grafunzean <tipo> horiak ipartuko dugu, ofizia hau anitzkambiatu da alainan edo? Uh, nah, ba, ba, ba. Ta, machinak, eta bai batu emaiteko mazinak eta eta eta bate ofizio manera bat. Oficio bato, burdinia, <tipo> lagilea Eriten alda beti laburantzari dela hemen ba, alaino? No? Ba, ba, nagio badu bestaldere, artikulara biziki ferroneria iten dut, ah, lehen hori iten zen, aholzak iten zen portale eta gotxetan adira grillatzu ezartzeko eta ah, eh, balkuimaten iten alini. Ale joak eta, el, iz, ba. izan, izan da denbora batez burdinaren itz erabilia, eh? Eta... Bagnetan ezartzen du biziki burdinari. Echeverri eta eskaldi errake burdinaz, eta... Martxak tabula hazea zartzen uste. Burdinak ero egin. E, Uvetako hobe da. E, Nundi beste da, bai? da burdin alantzeko berda, burdin pesatzu berdira. Nundi ba. keldo dira egun goe unian. Ez ba. sinatik agian. Da, horiek egosia uste nekusten. Endihan horiek egosia uste ah. denak. Ah. Da, mita, horiek egosia to fonderia usteak. Haren ba, ba, labetari, eskenean? Ba, ba, ba. ba, ba, ba. ba, ba. Unak aldean egusten dien, janaztian togla hundi italianina da, hain, hain, Hag eusiatu fonderia guztiak. Ah, Eta siz noa fornitzen for sisteburdin. Ba, no? baiunatik, urtesetik, onda maksanetik. Ah, hiru, hiru bugdin markatutako da. Ba, ah, gero hemen auste ah, austean ah, bajian girela gamera da ikusten ah, da. Ah, bon, ah, beti ikustentsen gausaurri la, la belako sutegi sutegia, sutegia, eh? sutegia. Zer da orra uh, itentut no aitzur zu maid, eskoraz zu maid. Ah, Segi jo uxtoen uh, erasteko hori ta geinuta otenan nona shiata. Kapuzea ertenena. Ah, lako funi... Ah, ah, ah bah, bah, lantre juna behar dira da hori. Zert da hori ah, funila ba. montasei eta da hori. Funila montasei eta da hori. Unxeta montiña, manioz. Ta hau finitzeko da. Nara gianazten batzukia dira. Funila kipi batzela, lebordin peza polizadena. Borddin lodi ziten nira. Ola berua Hau, zeiteki meroazten uste, kozin erroriak eta... Lako gizent zerbait eta behiten bat, eta hori erretzen. Erretzen. Bizeki, ba, hola da, bizeki obio gara da. Zerzila urtzozale, urtzozale? Ni, nizari bate urtzoka. Jateko e bentura? Ba, f, ba. Shaxuñan. Shaxuñan, shaxuñan. Urteko behuza da. Urteko behuza. Ta kartierian, anaplunda no bat, dira urtatiak untsa egiten dutena prepatzen. Era berak la beha mak mak mak. Jaizkorak ke itentutxu goesten aizkorak. Oke, niore gintentu ta pasta era. O ka porta le tanta hori gestitu eun sizkoa gitenik niore gintentu hori korro. Taso hori misenda la beha pistuita bai. Bai ikatsa pianote ikasteyata. Ikatsaken beozai. Ai ikatsaken. Ta gazat astela vicen. Sa Pistuko, azantza... Aiz, aiz, aiz, aiz... Aiz, aiz, aiz... Ah, bai, bai... Lehenko moldekoa da? Lehenoko, lehenoko. Haino, haitazen aina. Ba Hau, hemen da... Berita... Hamas Azpizioz. Aiz, 1907. Haita, bat plantatia zen. Hau, bai, bai, bai... Hau, eta gero biztan da, hori? Hori, bartopilona, urdinen da, mehazteko. Ah, bai, zera... Kolpe bat zumbide, zola... Eskuzak orde. Berua delaik? Berua delaik, Rabanteko lamak edatut hintxeetan zinak eta... Gero, Zalde, gero ere nahi du, ba, ikosnezti dut hemen lagruzko dantal batekin? Bai, bai, jau. Ba, hori, hau... kasuman behar da biziki alaino? Biziki, kasuman behar da, eta... Gero, zudotzeko hori behar da hau ezari, baze, beste nahez... Gorkputzainako uh... yeah. yeah, gaiztu dako. Pindarrak eta heldo diti. Ba, ta... Eta begien, dako, ta? begien dako, ba, sugiara, sugiara gaiztu Zudurena. Oh, Aipatu gabe, eskulariak behar direla. Ah, ohitzen gilaik. Gaztiak usate hau direa eskulariak ingo gono... Zer, ez duko... Nik ez dut ezartzen beharik. Ez da, unkomisioon de sekuritea helako ateldo, kaxo kax maiten da. Kaxo maiten da. Behin egeta, kaxo da. Kaxo eh? Lehen bezala. Egegtatzen zau gono ahtetan. Está aquí está instando ingrediente está un clum dracori eh ai, ai. hau molde berikoa da la ba, hau aozena da estira denak berdinak hau aozen clumada ko o sea, pisia ke estan nasa va ba, eta ba. ba. untasun 1 kg bisatu eta eta zena kaltsatzen zi emaustean nik ez dut ikemena ejanaitu hori ejan me hartu guia ausak e Ah, ba, behors, behors za behartunako. Altsatzeko. Ba, batu ba, ba, ez da. Urri uh, go <susur> goxargi ole baterra. Ah, ba, ah, ah, besteenez. Eh. Beharre bestenez, ah. ba, behardo bici. Eretretaminieta hal badu. Baliatu. Ah, gero, ah, besteena, hemen gusten uh, dituz zainiz gauza eta lan lan laneko tresnak ani zera. Eretretamadira zure gilean da. laneko. Zer dira? Trukechak, trukechak renako hautzeginak. Bakotsak bere, truker bakotsak bere lanainako jaulesenako a beh oxen txoxisteko. Ala bai, politak dira la. hau trukez espressa. Ashkora hartzeko, ashkora txoxisteko. Ola itentzien. Ala bai. Ola itentutuei eh. Tamay ez da baba. Eskusez hartzeko hori Pintzela berezi bat zuseran. Yo va beste beste hemen ez ez hauentz eta hau in zurein churtekoa ola saxsendu aitzurduia hor bernian dago nekol hartzen eta industiaren fabrikatik gero bakotza tsei bazela lan berri sei diteko juk egiten sustan hautzek Euseko auzakin gira, gurekin santanien langarria da hori gira berreo ofisi guaz. Gero burdinak batu kalte bat, herdo iltsendela da hori emait zeite usi gizzen piskabate <tipen> da olio zeite da olio zeite da olio E ezmenta ikusten da ere gasabatz. Uga, uga bestea uzate, wei biziki gaistu tur burdiniak ibiltzeko, lana hiteko altzeiriaekin dira wei biziki burdini. Azkena bada fonderiak biziki gotota urtastitzen dute. Ah. Ta estaile hemen sain uh, burdinia jetaleheno zert eta ignasen. Uh, ma ba, ah. uh, oh, minetaik Minna orri taik. Gure ah, burdintia trendi auzen lanen. Ikatsgailako basilla aventura sadolako sait. Eh? Ah, nah, lugeko seretigina zen, hoiba ah, da biziki ha geanpluako, geanplua. Asi ah, ah, espesia altzairu beresi horiek uh, heldutira ba aventura sado. hori bestalde dira ona. Mena ani du gure burdintxalak eta hori guztiak uh, biziki gaistu dira ibiltze lanain lanain iteko, silatzeko ta Eta hori ikusten da ere bo, altzeiru muta horita nahasten direla, ikusten da horsten dela, trukes, dolak, vanadiom, dolak, ah, ah, gauza ah, batzukin finago dira eta biziki zailak ventura zailak. Zailak, zailak. Eta biltzeko. Zuzuteia no. no, su biziki jau behar du burdina duoko. Hor gauza handiak eta hemen ikusten da ere gauza bat, ben, ura labian hondoan. Ura, labia trempatzeko trempa burdinen, ementzeta, madeira, xixielak, na, Zorosteko, dian behar dira, oligoherian, pasatzen dut, eta gio, trenpatzen. Altzeidea eh, inaiteko, gohozta zunain. A gohozta zunaren kalitatzen. Kalitzen, vaila. Aizkoraket, aitzuraket, eta denak trenpatzen ba, dut. Ba. gogortasunain zunain emaiteko, ez ditan hoinfitegi. Horten mora batez ere, ganitak, da olako egiten ziren, eta ba, ba, eh, u, man, ba, beste hausazan da? Bestek hausazan da, guterio. Ugandu dela laubostukte, gazteniata nahizina... Inhordi zabregetan hezitienin baina baina gengo eta gobeste seitegin eta go bizitzeko ezta moyena jakode mora armarcioline modakin bera balia zentro Pero ikuste zugo eta bali ketak eta hemen badira hizte beste gausar ba, ba, ga, ga, hori gakuak eta horiek hori, hori, hori, hori, iko maszina eta kodemasina manhaniatzeko eta maszina rikolian horiek eztera kituri serna herdila ba Geoi batu omazina handiagoa gutzean punso nageta. Xi loitekotta, ba, ha konkaniatsenaida. Ondo moran ere oginiz itxiak ta iten zen, ta holako. Ini gukanatut, bortenakota itxiak. Itxe beresiak entzurasen. Na, ba, oiko orena impresibuan ta bizikari ondo dira. La dira comerza, mena tira estute bate balioberako. berako agotzekinak beste beste gisa dira. seren no ino hemendu behatsen eta hotzian psikat bizi sistemen ah, bah, eta ah, ah, berdua atelier ah, handia iraitu iraitu bueno atelier raison d'atelier sumetur titration ductena bon demordara herda laik... askar giza matzitzeko eukaldea idien eta saldien ferratseko hori ah, itende agoinobe zen ono iten naboi badira espezialitateada hori majerial ferra madira hiltsen dienak etzetan beren uh... A llega madagastata, la 1 Auto, ahí de nada no itenina, i città di honnavere. La montadura bellissima del, ste cazzo, ste cazzo. Niesto de nada, che culo loro. Ahí te digo si usted me leheno va en ferretería taenak, ahí está la 1 Auto, ta indien eta A tute fotog bai ez bad ez ezena ola ez ezena on la ba coche avere ufficio comunque sala stu batemo motori ez dau jekita mekanika ez gauz lana duiten makakika senta ikusi ikusi ditugu honi semen me hain pikatsura auzan dena gotzaekin hak noni handa traktoren hori ere ni gugu stu hori ni aunotu ake estuta ni ore gainatzen konku bakari gauzko ni geztut ikasi mekanik geizorik ta bada aski gauzkotik bizitzeko ba, modu ba ba ba ba modu ba pian ba, ba, ba, dela badu gunetik duenak eta hoe oui, eganduz sumsela gauza bigia berorda etxeetako gausan joritzen ta uartianis uh, bon ustagit markar uetako estare istor mena ni negastu te iaun astenut e Ukitada emasteke pantalunak besala agapetatsatzen ta. Unge uh, bon, biziki bisikina agaberritzen ja. ja, du. Neha ba bon. Ni aka joite Izan heshaube do. Bisik, xe kulako miste santia ketari alaiak ba bon. Poder dira bere ba. Tarodi ana. dute biziki gauza. Xase intu biziki, bisiki, xe kula dina hni ten makina Ola da, ez bai a... okay. da galti hau egin egin gazpilla johondi haret. Gero bat dira ofizionten, Xaxoinak, hain hitz lan ekin pentsatzen alda negian, egon horretza otan, <laughs> lan la sa... guti hau zila, menturaz? Gute eta horien ikusten batu traktor eta negian, bestalde bato entretainimendea izinatzuetan, bato, bato, bato bizpailu izinatzuetan, ordean eta naregira eta bide bat partiteak, kampoa eh, lan egin. <laughs> Ker gero ikusi da, bai, kezatzen utzu dira, non landa oritan helak edo giteko dolako ausak burdines itandira bai gaiago len. Nahorik gureto gutia biten, uh, seria niten, yuzina horitanuste makineekin ta badira helatzu angleterratik eta handu denak agunte. Inaprestak Ina eta ez du hasi burdinen sarike. Boma hala igartak dira, bena bom, olada ba, ba. la cohorta no estuvo gobertu iteko sin beste egiten zuten lan horietako mm. de la de batzu etzetako ta honian ja, ba, nolizena koreinto shiatatenago de holako horietai berdir berdain mm. beste gisa beste gite seriatik ja liko gu, gu bezalakoako ane ustez oh, e itzandia da berdad baina ala ala da aire arte lana da oxtistala ba, e da ba, jelak badira bisiko ba. sai da eta ba, plana ba, keta ba, ba, ba. sikekin dira ja. ni ordeba ba, nagio klien ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ta egin nahi gustatzen dutena pentseta nevada baño gustatzen du etxeatenako inaut happa dan dikapeta ama xara xahartsinari ta Lauburu era. Biagatariak nikana deten belazaik kliantik. Jesus question go За, bunkeriz Feagaldiak next fit kinderik? Deberga, aceitko bateko, ez,engo alduzu erdogazate kasarnik. Yontag Artipa Brat Фx tense, gel Hayır duUM 생al e Podula �ertok ez demlaim keرة, ots numberedion개리가 grav bridge, geren MeMI. Otsitktok eta taiteko ban, ebbien l thấy�iel herregatik. från,anciesri Uh, eta horik holo tindatzen dira? Ja, ah, ofur da tindatia, beruan, eta biziko gina da, biziko, protekzionia badu du horiek. Eta beti hori izan da <laughs> burdinaren kaltean? Oh, ba, erdoilea, erdoilea. Ba, benna, bo. Ez da miako izan da. Gio, hola, lan ahal duzauko behiz, zungitukten burian. Ego, ez duk ba, egia da, normala da hori, eh? Normala da, <laughs> zurare usteltzen da, wow. gio badira burdinak. Ka shute mas bozpa xe uxteta eta eta din la linha La mitzen minimo de esta casa la capintura. Interrogie eta. Etxea ikilan atitzen do. Keixo, meme hola ko ko bat edo no la. La ah, ah, langileata. El pago pago la te. Health and sister hace uh, así, en Ez da beti egiteko, ez da. Ez da prexaka, ez da, oficiálaren lanak. Ez da, Egun batzu langutiek, gero behar... Eta behar da, hatsiki lanak, haintzineat eta. Gegoi, jendia, manatu urduko herduko. Gegoi behar behar behar behar behar behar behar, ez da, lehenoko pazentzia. Kero, kalitatea eduda, edo, esperientzia egin ere? Ba, ba, ba, ba, ba. Gero, haitamak, hain... Ba ipatzuk ez dut guk shikako gero xago benana, cambiamento osservan evita ufficiale ontan eh, sarola ikusituz. Ah, ne Traktoratzi piñatzu, horita hamarazan diko, e, ikusitu nik. Eh? Zauhtu dituzu lehenko golde horiek eta labranxako ah. trestena horiek? Baina, ah, ah, ah, ah, ah, izanela nian horien gainean eta eta itekin tiene leheno lehenoko behizkako ahiak hegezalitu atela ra, traktor ekin da, traktor ekin diatzeko erron horga horga ikusitu guk hemen ahitaikin bani honoa. Aur, ba, gaztia, Timuña Mosten eta ezartzen atela trektorekin tiatzeko eta lehen horrikak. Koshibilea erretxasen, ola pasatzea batetik ba, ba, ba, estela? Errotakek ester... amiatu egitek errota alehenoko errota ferratiak. Olai ez bizten da, gautxuzko. Olai ikusten dira pulut zetan eta zumetaldi ezarik eta ah. da, hek, ezarik haseikin eta gautxuzko errotekin. Ah, okay. ah, Tzen ordean e, trektora ez ari eta bazuten askik, e, etxeko treznak aja, ena modifikatzen zuzten ta tekeroa basiren jarleki akere bourdinescoa ketarinescoa kat biskar handako tinela kai no naka eta soilinonako ah eta diselekuaten ikusi tutu la tres trajecteurs gara onos gara hau hemen negociatzenenak zeu kamio menavala animalia de wei trajecteur de pna Ta, vera, ta djipina, da ta beher bai chico de pinada es un taldikoa ta ta bai eraikuntira bai gendeak bai cheak ta batseak dituzte neka txartedia tipiago batzu bai ber bai rosten rosten horik ta horik ere panan jartzen dira horik Ho no? ba beaje mi sias teko navada Nihaz dut srektu hitzantzen. Guburdi uh, nian hori gira. Ahozla nian hori. Geraskean, bera, piskadereiten zinin, ofiziohtak bizitzen alda, entzulaz? Bai, bai, bai, behar da... sinestia ukan, bera ofizioa. Nik nien uste gastean ukan dutantzelekin lotu konintzala, argal lotu konintzala, eta horren so izo, eberroita zumeiturtetan. Ta, Uri bizia hindu, eta familie hazten nu, behar da, behar da, denetan bizitzen alda, behar Kuraia miñatuta eta ezehandu sumezela alabak zeikitasei tarttuko du ofizioa kamiatu gudu lanegak bak, ah, uh, bak profesional bat pasatu du metalerian eta hoei aida ertenen envelope du batimen dena ohiko itendu biziki oso gai gozuntana mezturuate ekarita kadejatea berdinaz bestitu hori hori guztiak alde itenonzkote gai berinenin askartasunak eta hori guztiak ikasten dutu ohiko eskela izola izola soniaktalakoa hola gai gai de resistance du vert eh, hori guztiak eh, ikaste nai bai bai metea za helduan bai beste urtez izan dituzu stagiarri ikaste aldi batzu edo hori ga bisikleta traktar berriak eta arrainatzen uzten da egiten uzte naguk bugudienia nesta na dei oriala ba. beste gizatik hasiko du ge berako aitekin ikasi Egon Goss... Uh... Hurtziko dugu behauseko itzuli hau, eskertuz. Uh, bistanda, oe berian entzundugun Jean Daniel Garriador, Didier Higoen, orko corrala edo kantari italdearen uh, ere mailea, eskertuz uh, ere Marie-Pierre, Louis-Jean Marten, eta behaustar guziak, or, da guntzen gitustenak, beren munduaren pixka bat erakusten kanporat parte bat bedaren, biztanda. Zuek ere eskertuz, gurekin egonik, eta berriz ere urte behion bat desiratuz. Eta giorooz, bestaldiakte bejau zen. Maiite ditut maite gure bazterrak lambroak hizkutatzen dizkitanean. Zer izkutatzen duen, ez ditanean ikusten uzten. Orduan haten bai naiz, hizkutukoa, re baitan pizten diren bazter mire ikusten. Gure batek naturari eskaini hemenaldi bat.